Kapittel 3. Etter dette åpnet Jobb sin munn og begynte å nedkalle ondt over sin dag. Jobb tog nå til ordet og sa, «Måtte den gå til grunne den dagen da jeg ble født? Like så den natten da noen sa, «En sunn og sterk man er blitt unfanget. Den dagen måtte den bli til mørke, måtte Gud ikke søke den ovenfra, og måtte dagslyset ikke stråle på den. Måtte mørke og dyp skygge kreve den tilbake? Måtte en regnsky hvile over den? Måtte de ting som får mørker en dag skremme den? Den natten. Måtte mørket ta den? Måtte den ikke glede seg blant årets dager? Måtte den ikke inngå i månemåntenes antall? Se, den natten. Måtte den bli ufruktbar? Måtte ikke noe gledesrop komme i den? Måtte de som forbanner dagen forbanne den? De som er rede til å vekke Leviathan? Måtte dens demringsstjerner formørkes? Måtte den vente forjeves på lyse og måtte den ikke se dagryets stråler? For den lukket ikke morslivets dører, for således å skjule vanskeligheter for mine øyne. Hvorfor døde jeg ikke fra mors sjød av? Hvorfor kom jeg ikke ut av mors liv for så utånde? Hvorfor kom knær mig i møte, og hvorfor bryster som jeg kunne die? For nå skulle jeg ha ligget, slik at jeg hadde ro. Da skulle jeg sovet. Jeg skulle hvile sammen med konger og rådgivere på jorden, de som bygger seg øde steder. Eller sammen med fyrster som har gull, de som fyller sine hus med sølv. Eller like et abortert foster i det skjulte, skulle jeg ikke være til. Lik barn som ikke har sett lyse. Der har de ondes uro opphørt, og der hviler de som har uttømt sin kraft. Fangene er alle sorgløse. De hører ikke stemmen til en som driver dem til arbeidet. Der er liten og stor like, og slaven er friet fra sin herre. Hvorfor gir han lys til en som har vanskeligheter, og liv til dem som er bitter i sjelen? Hvorfor venter noen forjeves på døden, selv om de fortsetter å grave mer etter den enn etter skjulte skatter? De som fryder seg like til lystighet, de jubler fordi de finner et gravsted. Hvorfor gir han lys til en sunn og sterke mann, som veien er blitt skjult for, og som Gud innhegner? For før min føde kommer mine sukk, og som vannmasser strømmer mine brølene rop fram? For jeg har vært redd for noe rättselsfullt og det kommer over mig og det jeg har fryktet for kommer til mig. Jeg har ikke vært fri for bekymring, og jeg har ikke hatt ro og ikke hatt hvile, og enda kommer det uro.